رب العالمين واني نعلن haya ila ilah illallah wahdahu la sharika la wani adanna sayyidana muhammadan nabiyyan wa rasul yan sami wa sanid hadha an nabiyil سبيل المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أمن أيها المؤمنون الله وصيكم وإيايا لتقوى الله فقال آذن منكم مسلمين المسلمين من المسلمين من أهل رحمة الله سبحانه وتعالى لذلك سبحانه وتعالى روايات دار بالجابر بن سمرة رضي الله عنه كتبه شكا أهل الكوفة سعده يعني ابن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاعزله واستعمل عليهم عماره فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلّي، فأرسل إليّ، فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يدعون أنك لا تحسن تصلّي، فقال أما أنا والله فإني كن أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها أصلي صلاة أصلي صلاة العشاء فأركل في الأول يينين وأخف في البكرة يينين قال ذلك الظن بك يا أبا إسحاق وأرسل معه رجلا أو رجالاً إلى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة فلم يدع مسجداً إلا سأل عنه ويثنون معروفاً حتى دخل مسجداً لبني عبسه وقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتاله يكنا أبا سعد فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعضل في القضية قال سعد انا والله لا أدعونا بثلاث. اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياً وسمع فأط العمرا وأط فقره وعرضه لفتن. وكان بعد ذلك إذا سئل يقول شيخ كبير مبدون أصابتني دعوة سعد قال عبد الملك بن أمان الراوي عن جابر بن سمرة فأنا رأيته بعد قد سقط حاجبه على عينيه من الكبا وانه لا يتعرض للجواري في الطرق fa ya'nizu hunna aw hadis muttafaq hadis ini riwayat daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu Jabir menceritakan katanya berlaku pada satu ketika penduduk Kufah telah mengadu kepada khalifah ...tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia gabnur di Kufa pada masa itu. Sa'ad bin Abi Waqqas dia salah seorang daripada 10 orang sahabat... ...yang dijanjikan syurga tanpa kisah. Bulan lepas kita dah baca ada satu hadis juga cerita tentang seorang sahabat... ...yang juga dijanjikan syurga tanpa kisah. Malam ni kita tengok lagi satu hadis tentang Sa'ad bin Malik... Ataupun dia lebih dikenali dengan nama Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia salah seorang daripada sahabat Nabi yang Nabi sebut nama dia sebagai orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah dilantik untuk menjadi gabenor di Kufah. Semasa dia jadi gabenor, penduduk Kufah ada sebahagian tak suka pada dia masa dia memegang tampuk pemerintahan di Kufar sebahagian daripada penduduk Kufar tak suka ke maka golongan yang tak suka kepada Sa'ad bin Abi Waqqaf ini mengadu kes Sa'ad bin Abi Waqqaf ini kepada Khalifah Umar Al-Khattab R.A Selina Umar Al-Khattab apabila orang mengadu tak dia tentang gubernur dia, dia Khalifah Saad bin Abi Waqqas gubernur dia bila orang mengadu kat dia tentang gubernur dia yang tak elok perangai bila sampai dekat Syenaumang aduan itu fa'azalahu wasta'mala alayhim Ammar Syenaumang pecah dulu gubernur dia yang bernama Saad bin Abi Waqqas ini sebahagian rakyat merepot kat dia kata gubernur dia di Kufah ni Saad bin Abi Waqqas ini tak layak jadi gubernur Umar Al-Khattab, bila terima aduan tu dia pecah. Dia pecah saat bin Abi Waqqaf ini. Walaupun Sayyidina Umar tahu saat bin Abi Waqqaf ini salah seorang daripada sahabat yang dijamin surga tanpa isap. Tapi kerana aduan, dia pecah dulu. وَسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا Dia bantik Ammar untuk menggantikan tempat Sa'ad bin Abi Waqqaf menjadi gubernur di Kufah syakau hatta zakaru annahu la yuhsin yusalli aduan orang yang tak suka ke dia ni sampai ke peringkat depa kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni semayam tak elok eh, tak suka bila tak suka ni kata apa boleh kata tak suka soal dia ni, ni sahabat nabi soal dia ni sahabat yang dijanjikan syurga tanpa hisab apa tu ini dah jadi soal lain Soalnya tak suka, kita cerita apa yang tak elok tentang dia ni, supaya dia terlena padat. Tapi kita tak suka tadi. Aduan mereka kepada Sayyidina Umar Al-Khattab sampai ke peringkat, mereka kata Sa'ad bin Abi Waqqaf ini, semayang pun tak elok, semayang tak betul. Dalam hadis lain ada cerita, Orang yang tak puas hati kat dia ni, cerita dekat Selina Umar al fatah kata Sa'ad bin Abi Waqqas ni tak semayang di awal waktu. Entahlah. Dah benar, semayang, lambat. Bukan tak semayang, semayang lambat pun orang berkata. Tak semayang telah. Dia resmi menjelis waktu maghrib telah lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, orang pergi mengadu dekat Umar Al-Khattab, orang tuduh, kata dia ni jadi jadi gubernur, gubernur apa semayang lewat. La yustinu yusalli, semayang tak elok. Begitu. Fa'arsala ilayin. Umar Al-Khattab pecat dekat tu panggil majubahnya. <coughs> Bila main dekat si Lina Umar, faqala, si Umar kata, ya Aba Ishar dia kata wahai Aba Ishaq ini gelaran kepada Sa'ad bin Abi Waqqas Ya Aba Ishaq inna haulai yaza'umuna annaka latuhsinu yusalli sinumah panggil dia sinumah kata wahai Aba Ishaq wahai Sa'ad bin Abi Waqqas rakyat kamu telah mengadu kepada aku mereka kata kamu semayang tak elok itu keputusan yang mereka tuduh pada gamal. Fakalah Sa'ad bin Abi Waqqas bila khalifah Bani dia mempertahankan diri. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas dia kata ana wallahi. Dia kata aku demi Allah dia kata. Bahwa ini kuntu usolli bihim salat sallallahu alaihi wasallam. Dia kata aku demi Allah ya amiral mukminin. Depan kamu depan Allah Aku mengaku bahawa sesungguhnya, aku semayang sama dengan rakyat aku. Dan aku semayang macam Nabi SAW semayang. Aku pun sahabat Nabi. Masa Nabi hidup, aku semayang belakang Nabi. Aku tengok Nabi semayang macam mana. Macam mana Nabi semayang, macam tu aku semayang. Aku semayang sama dengan rakyat aku, macam Nabi SAW semayang. Tak elok ku'nan. Kata dia la akhrimu anha aku tak kurang sikit pun. Kalau sekiranya Nabi SAW alaihi wasallam yang fardu lima waktu aku sembahyang lima waktu Kalau sekiranya Nabi SAW alaihi wasallam sembahyang di awal waktu aku sembahyang awal waktu Kalau sekiranya Nabi sebelum sembahyang buat sunat qabliyah lepas sembahyang buat sunat ba'diyah aku buat sunat qabliyah sunat ba'diyah macam mana Nabi sembahyang macam tu aku sembahyang tak elok kok mana saya kata Aku tidak mengurangkan semayam aku macam mana semayam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usolli salat al-Aisha fa arqudu fil fil ulayaini wa uqifu fil ukhrayaini. Aku semayam semayam Aisyah, aku ikut macam mana Nabi buat. Nabi semayam Aisyah dua rakaat yang mula Nabi panjangkan zikir dan dua rakaat yang kemudian Nabi cepatkan semayam dia. Aku buat macam tu. Ini adalah hadis lain. Tonton boleh baca. Hadis cerita Nabi SAW. Bila dia jadi imam semayah. Nabi bila dia jadi imam sembahyang rakaat pertama khususnya Nabi akan baca ayat panjang sikit. Pasal apa? Pasal nak bagi peluang kepada orang yang baru dengan azan nak main masjid ataupun orang yang nak pi membaharui wuduk dan sebagainya, Nabi akan baca surah panjang sikit rakaat pertama supaya semua orang dapat rakaat pertama sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kalau Nabi semayang Aisyah, dua rakaat mula Nabi panjang sikit, dua rakaat yang kemudian Nabi bagi cepat, aku pun buat macam Nabi buat. Tak elok kat mana, tak kena tangan mana. Kalau, si bin Umar, bila dengar penjelasan Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kenal Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia kenal. Orang nak main rekod kat dia pun kan dia tak pernah kenal. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia lebih kenal Sa'ad daripada kawal nak main mengacung ni. Tapi oleh kerana ada aduan, panglimah, kamu bagi penjelasan depan aku, macam mana cerita sebenarnya. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas bagi keterangan di dekat Sayyidina Umar Al-Khattab, kata Sayyidina Umar, Zalika zannu bika ya Aba Ishaq. Dia kata, wahai Aba Ishaq, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, jelas, dia kata, dia pemuruk sangka dekat ini aku tak nampak benda lain ni dia kata kalau macam ni aku dah nampak dah ni sebenarnya cerita orang buruk sangta dekat nak ada sebahagian daripada wakiyat nak memang menarut suku zan dekat nak dia tak sengaja nak perasaan <tiyor> <tiyor> wa arsala ma'ahu rajulan awrija dan ilal kufa Syedina Umar ambil tindakan dia kata dekat Sa'ad bin Abi Wangqas dia kata Sa'ad kamu dan beberapa orang yang aku pilih ni kembali ke Kufah tempat kamu jadi gubernur dulu kamu pergi bersama dengan beberapa orang yang aku pilih ni pergi balik ke Kufah yasalu ahlul kufah pi aku nak dengar depa ni semua tanya penduduk Kufah apa cerita tentang saat ini kita tak boleh kerana 4 5 orang main buat cerita kita terus nak hukum satu orang pi cek tengok majoriti nak kata apa kadang, -kadang 4 5 orang punya pasal eh? orang ramai tak datang 4 5 orang punya pasal rosak satu orang. 4 5 orang main buat report dekat Umar Al-Khattab tentang khalifah tentang tentang gubernur depa di Kufah Sayyidina Umar Al-Khattab tak cukup pakai apa yang depa ni kata sebaliknya apa dia ambil lagi orang-orang yang dia lebih percaya suruh pi sama dengan Sa'id bin Abi Waqqas ampe pi ke Kufah pi tanya penduduk Kufah secara random ditanya tanya tanya tanya tanya. cukup-cukup orang tanya nak dengar apa cerita apa kata penduduk kota tentang Sa'ad bin Abi Waqqas malam dia dak masjid dan illa fa'ala anhu bila fi ada sebuah masjid pun yang depa tak tinggal melainkan semua masjid depa tinggal tanya. semua masjid depa tinggal tanya. tanya apa cerita dengan dengan gubernur hampa dulu Sa'ad bin Abi Waqqas وَيُسْنُونَ مَعْرُوفًا Bila tanya, majoriti orang kata, Sa'ad bin Abi Waqqas bagus. وَيُسْنُونَ Dan mereka memuji Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka kata, Allah wa Akbar nak cari gubernur macam mana lagi. Sa'ad bin Abi Waqqat jadi gubernur kami cukup bagus. Kami cukup suka dia jadi gubernur kami. Kami selesa dia jadi gubernur kami hatta dakhal masjidan li bani absin masuk masjid satu keluar ti masjid satu keluar tanya semua duk kata bagus-bagus-bagus. sampai satu masjid masjid siapa dia kata masjid libani absin masjid kepunyaan bani abs fa qama rajulun minhum sampai masjid ni bangkit satu orang yuqala lahu usamah bin qatadah laki-laki hak bangkit ni nama dia usamah bin qatadah dia bangkit berdiri depan orang Hakmai Tanya. Yukna Aba Sa'dah. Dia ni, ni Usamah bin Qatabah ni, dia di gelang Aba Sa'dah. Dia bangkit berdiri. Faqala, kata dia, Ana izna syadatana fa'inna sa'dan kana la yathiru bittariyah wa la yaqsimu bittawiyyah wa la ya'dilu fil kabriyah. Oh, dia kata, hampa nak tanya pasir Sa'ad bin Abi Waqas, ayinnya kuna Aba dia ni dia bangkit-bangkit dia kata ni nampak lumayan betul-betul nak tanya apa nak tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqaf amin ya aku nak abang Sa'ad bin Abi Waqaf ni dia kata demi Allah dia ni la yasiru bisyariyah perang tak pernah pergi dia kata aja, terang, tak pernah saja perang tak pernah pergi dia tak tahu dia ada kata tu depan Sa'ad bin Abi Waqaf nama tengok cara kecakap tu macam dia kenal kan? sangat Sa'ad bin Abi Waqqah ni Sa'ad bin Abi Waqqah dua ada depan dia dia tidur kata dia tak tahu kawan tu orang yang dia tu kata dia kata kalau kamu nak tanya pasal gubernur kami hak dulu Sa'ad bin Abi Waqqah ni aku nak beritahu Sa'ad bin Abi Waqqah ni la yasiru bisariyah dia ni perang dia tak pernah pergi dia suruh orang ajar pergi dia tak pernah pergi wa la yaqsimu bisawiyyah dia ni bila orang balik daripada perang buat balik harta rampasan dia bahagikan harta rampasan ni tak pernah bahagi secara adil ya kena wa fil qadhiyah dia ni kalau jatuh hukum tak pernah adil dalam menjatuhkan hukum pendek kata sa'ad bin abi waqah ni hausia bunyi orang ah nampak tak berkenan tak berkenan ni kata bagi puhatilah dia tak tahu Tau. kata dia duk kata tu di depan sa'ad bin abi wahab qala sa'ad bin abi wahab bila dia dengar macam tu dia depan kawan tu dia cakap apa balik daripada tu dia kata di depan kawan-kawan yang sesama dengan dia tadi kata dia wallahi la adu wa nabisalaf menjami Allah dia kata Aku nak minta doa kepada Allah Tiga perkara Dia kata Allahumma in kana abduka Hatha kaziban Komariya'an wa sum'ah Fa'atil umrah Dia kata demi Allah kalau sekiranya lah orang yang bercakap tadi ni, yang kata ke aku macam-macam tadi. Yang kata aku tak pernah turun perang, duk suruh orang sahaja. Yang kata aku ni bila orang buat balik harapan rampasan, aku bahagikan secara tidak adil. Yang kata aku ni bila ada kes main depan aku, aku hukum secara tidak adil. Orang kata tadi, dia kata kalau lah dia ni kaziban, kalau dia ni bohong. Dia kata. Ah. dia bercakap ni ria nak tunjuk kata-kata orang ni dia berani kata dekat Sa'ad bin Abi Waqas fa'atil umrah buat satu aku minta kepada Allah supaya Allah panjangkan umur dia dia kata wa'atil faqrah tetapi panjangkanlah kemiskinan dan kefakiran dia. dia dia panjang umur tapi panjang umur dalam miskin tak apa kedana dia kata wa'arribuhu lil fitan dan aku minta dekat Tuhan supaya Sebelum dia mati, timpakan kepada dia satu fitnah. Contohnya, kita nak kata temu orang dulu. Saad bin Abi Waqqas, satu orang sahabat, bukan sahabat, sahabat yang dijamin syurga tanpa hita. Tiba-tiba pikat dekat dia macam tu, pikat ter satu tuduhan yang tidak sepatutnya kata ke orang macam tu. Dela kata kat dia dia dah jadi orang yang maghlub, orang kena zalim sebab tuduhan tu tak betul maka orang kena zalim lebih-lebih lagi orang macam ni orang ia dijamin syurga tanpa hisab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia angkat tangan minta doa dekat Allah ya Allah dia kata kalaulah dia li tadi ustaz yang bercakap dalam masjid kata kat aku tadi kalau dia nikah riban kalau dia bohong dalam cakap dia aku minta tidur biar dia panjang umur tapi tiap panjang umur, biar dalam keadaan meskin tak apa ke dan yang ketiga biar dia dikenalkan satu fitnah sebelum dia mati. kata dia wakana ba'da zalik tak lama selepas daripada dia doa sungguh usama yang bangkit kata kat dia ni panjang umat sampailah satu peringkat iza suila apabila orang tanya dia Bukan tanya dia, hang ni siapa? Dia panjang umur, tunggu bangkai dah tak mati lagi. Bila orang tanya dia, hang ni siapa? Yaqul, kata dia, syaikhul kabir, maktun. Dia kata aku ni syaikh kabir, aku ni orang tua, tua sebab nak punya tua dia kata. Maktun, aku ni kena fitnah, dia kata. Kena fitnah maksudnya kena bala, kena uji dengan Tuhan aku ni satu orang tua yang sudah kena fitnah dengan Allah subhanahu wa ta'ala asabatni da'watu sa'bin, dia kata ke orang dia kata aku jadi macam ni ni kerana aku telah dicimpa doa sahabat aku yang aku kata kat dia dulu Sa'ad bin Abi Waqas aku jadi macam lah ni dia kata kerana doa Sa'ad bin Abi Waqas itu dah kenalkan aku dia kata, dia tahukah Kala Abdul Malik bin Umair, al-rawi An-Jadir bin Samurah, al-rawi yang meriwayatkan hadis ini, dia kata, fa fa'ana ra'aytu. Dia kata, aku ni ditekdirkan Allah dan tengok dia ni. Aku ditekdirkan Allah dan tengok Usama bin Qatada' ni. Aku dan tengok dia. Qad saqata hajibahu ala aynayli min al-kibar ni hajibah bulu kenil dia ni dia melandas turun dia kata sampai katuk biji mata punya tuak dia ni tak mati dia kata di sini aku dan tengok yang kata Usama bin Qatadah yang kena, kena yang dah terkena dengan doa saat bin Abi Waqqaf tadi ni aku ni aku dan tengok dia sebelum dia mati dia ni kapsaqata hajibah bulu kenil ni jatuh jatuh sampai katuk biji mata dia minnal kibari kerana terlampau kuat wa innahu la yata'arrabu jawari fit dia bila turun di ke jalan dia kena main-main dengan orang semua fayad lizuhunna depa buat main-main dia depa tarik-tarik tangan dia dan depa jolok-jolok pinggang dia dia jadi bahan main kepada budak-budak di jalan Hadis itu hadis sahih. Sepakat semua ulama mengatakan itu hadis sahih. Muslimin dan muslimah. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini ialah. Yang pertama, jangan buat zalim orang. Nombor satu. Jangan buat zalim orang, jangan kita nak orang. Kita tak tahu hakikat sebenar satu-satu benda. Jangan bercakap. Kerana cakap kita merupakan penghubung kita lah. Yang kedua, kepada orang-orang yang macam ni. Sahabat Nabi, apatah lagi sahabat istimewa kepada Nabi. Ataupun kalau kita nak luahkan tafsiran ini kepada tutup guru, alim ulama, orang yang baik-baik. Jangan kita buat sesuatu yang tidak elok. Kerana orang-orang yang macam ni, satu, dia orang baik. Yang kedua, tak terdoa aja makbul di sisi Allah. Kita pergi tak tak elok ke dia, dia angkat tangan minta ke Tuhan sesuatu yang buruk menimpa kita mudah-mudahan mukadimah itu menggunakan kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan Bahru'l-Madi jenis 17 Bahru'l-Madi jenis 17 muka surat 144 144 kita masuk tajuk baru Bab najaa fit fit tashabun tajuk malam ni dia kata at tashabun eh itu yang datang pada menyatakan hadis yang menerangkan celaka makan banyak dia nak bagitahu ke kita kata makan kalau terlampau Tu maksud dia, makan ni kalau terlampau, telajak makan celaka menimpa Ketahuilah saudaraku, makan banyak itu bala ke atas orang yang mengamalkan. Bala. Tentang tahu penyakit yang ada kena banyak ke orang hari ini, terbanyakkan puncak daripada makan. Terbanyakkan puncak daripada makan. Sama ada makan terlampau banyak, kolesterol tinggi, ataupun makan terlampau punya banyak sampai menyebabkan jadi macam-macam, ha? lebihan gemuk apa dia pengimbas CT dan sebagainya, semua punca daripada makan. Ataupun makan banyak, banyak benda hari ini, benda ada kimia, ada bahan kimia. Banyak kita makan, banyak kimia masuk dalam badan. Kita kena jadi lalu orang Islam, Nabi kata nahnu qaumun la naqulu hatta najum. Wa itha atanna fala nashba. Nabi kata, kami orang Islam ni adalah satu kaum yang kami tak makan sehingga kami rasa lapar. Dan kalau kami makan, tidak sampai terlampau penyang. Nabi kata. Setiap so, malam ni, dia nak hurai benda Dia kata, makan banyak ini menjadi balak ke atas orang yang mengamalkannya. Hmm. Kerana ialah yang menyebabkan rugi dunia akhirat. Dia kata, bukan cakap rugi dunia aja. dia punya penyakit macam-macam. Akhirat pun ada rugi, dia kata kerana seorang yang banyak makan itu kuat kenyang benar. Tentulah makan banyak dia kata kenyang begitu. Apabila kuat kenyang kuat malang dia kata. Jadi tidak. Bila makan banyak itu tengok ulang sawa dia telan kambing dia kok, tak tahu dia mana lah. <coughs> kan, ulang Telan dia telan kambing dia kok pakai duk nonton. Ambilah nak balon dia ke nak jeruk tengok dia ke apa tak biar dia ambil. dia tak ada jalan. Sorot lah. ada kambing dia kok dalam macam manusia pun. Jelah bulan puasa, buka puasa tu, makan ni bukan makan nak buka puasa. Makan macam nak bonoh diri. Hak ni hadut jadi bila main masjid. Dia yang hidup sembang di belakang ni. Sa'afak lah apa lah semua. Lalu duduk tunggu orang semayang perawah dekat na'abih. Mereka dia lompat masuk. Jem-jem ni semua adalah game ulang sawang macam tu. Begitu. Dan mahu pula kuat hidup. Dan bersenang-senang diri. Orang bila makan banyak, tidur Makan banyak, perut kenyang. Perut kenyang, tidur. Dan dia suka kepada senang-senang. Tak suka susah-susah. Begitu. Dia kata tidak mau buat kerja dan tidak mau buat ibadah. Orang bila kenyang, kerja bertang-tang ubat, ibadah bertang Begitu. Disebabkan berat perut dan berat badan. Bila dah terlampau kenyang, nak jalan, tak larat. Begitu maka apabila seorang itu malas kerja dan malas buat ibadat maka rugi dunia akhirat jadilah. akibat dia apa? dunia rugi, akhirat rugi dunia rugi pada sedang buat kerja akhirat rugi pada sediakan ibadat rugi dunia akhirat dan jadilah dia banyak lapang di negeri akhirat kerana kosong dia daripada ibadat yang jadi bekai akhirat itu dunia. tapi jadi rugi akhirat ni pasal apa? bila perut kenyang malas, bila malas tak buat ibadat bila tak buat ibadat akhirat rugi begitu dengan kerana itu, diberitahu oleh Nabi SAW kepada umat dia. Maka hendaklah umatnya jangan kemukakan makan banyak. Dia kata, kalau boleh Nabi kata, kita tak saya makan banyak sangat. Kerana orang yang makan banyak dan kenyang ia secukup-cukup kenyang dalam dunia ini, saya panjang tak di negeri akhirat. Begitulah datang khabar di dalam hadis-hadis Nabi. Ini bukan saja penulis kitab ni kata. Dia kata ini sabit daripada hadis Nabi. Nabi yang kata. Satu daripadanya iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Jermizi. Kata dia ni bani Umar radhiyallahu anhu maqa. Tajashya'a rajulun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jusha'ak. Fa'inna aftarahum syaba'an til dunia atwalahum ju'an yawmal qiyam. Di riwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Riwayah hadis ni anak Sinoab. Kata dia telah mengeluarkan serdawah oleh seorang lelaki di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serdawah belah. Satu hari Nabi tengah duduk mengajar di masjid, satu sahabat duduk sebelah Nabi ni, Nabi tengah duduk mengajar, oh, dok bunyi begitu. Ha, bukan au amin, au aw kenang. Oh alhamdulillah. Duk bunyi begitu. Bila didengar oleh Nabi SAW alaihi wasallam akan belahaknya itu. Lalu diteguknya. Nabi dengar-dengar Nabi balik Saya dengar dia Nabi teguk dia. Kerana belahak itu satu alamat kenyang daripada makan banyak. Karena belahak ni menunjukkan kata, dia ni kenyang tu. Dia ni ni kenyang tu. Dengar sebab itu keluar bunyi daripada kerongkong itu sebeta dengan angin sebab kenyang daripada makan yang banyak itu. Belahak ni dia main pasal apa? Pasal perut kenyang. Dia main belahak. Patutlah la jadi penyakit angin nah. Tak, uh, uh, tak boleh dilah sikit eh bunyi. Kalau anak urat segi tepuk-tepuk boleh tepuk langsung. Angin ni nah, satu satu penyakit lain. Sahabat Nabi ni kenyang. Kenyang duk-duk urat uh, dekat. Begitu. Maka sadar Nabi SAW pada teguknya itu, kata Nabi, saya lelaki-lelaki jauhkan olehmu akan belahak kamu itu daripada kami. Nabi kata kalau nak belahak, tidak saja. Nabi kata ada apa-apa. Ya, yang ni, jangan buat makan banyak sampai mengeluarkan belahak itu. Nabi kata lain kali, kita saduk makan sampai banyak sekali, sampai kenyang sana. Kerana perbuatan yang demikian itu mendatangkan sangat kenyang. Maka bahawasanya, yang banyak kenyang daripada orang dalam dunia ini, nescaya panjang mereka itu lapang hari kian. Nabi kata hal Nabi kata, siapa yang atas dunia ini kenyang sedia? Akhirnya itu dia lapang sedia. Begitu. Dengan kerana itu, aku beri ingat kepada kamu. Nabi kata, aku habang awal-awal. Jangan sampai isu akhirat, anda menyelesaikan. Jadi makan ala azar saja. Kata At-Tirmidhi, ini hadis rarif daripada ini wajah. Dan ada datang satu riwayat daripada Abi Juhayfad pada Ba' ini. Maksud Allah, dia kata, makan banyak dalam dunia menjadikan panjang laksak di akhirat. Demikianlah beberapa hadis yang menunjukkan atas yang demikian itu. Tuh hadis yang menceritakan tentang dapat kelampauannya masa dunia akhirat dia lapangkan. Begitu. Seperti yang datang riwayat lain lagi begini kata dia. An Atayyah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu qala. Sami'tu Salman radhiyallahu anhu wa akthira 'ala ta'amin ya'kulu. Faqala hasbi Inni sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul Inna aqtaran nafi syaba'an fi dunya Aqwalahum ju'an yawmal qiyana Diriwayakan daripada Atiyah bin Amir al-Juhani Raduyallahu anhu Katanya aku dengar seorang sa daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wa sallam Padahal dibanyakkan orang atih makan yang dimakannya itu Cerita Atiyah ni dia satu hari seorang sahabat Nabi, Salman, sahabat ni. Dia ni, di rumah atiyah. Kemudian atiyah, jamu dia makan. Itu ceritanya. Salman, ti rumah atiyah, atiyah, jamu dia makan. Bila dah jamu makan, makan dah habis, nak tambah lagi. Atiyah nak tambah lagi, tambah lagi. Orang harap bila kita makan-makan nak makan, habis, dia kata, dia ajik dia kan tambah lagi tambah lagi dia nak suruh sahabat dia Salman ni tambah lagi makan ni maka katanya memadalah Salman ni bila diberi nak tambah lagi dia kata habis cukup-cukup dah cukup, cukup kenyang tengah dah cukup dia kata memadah lah dia kata bahawasanya aku dengar Nabi saw alaihi wasallam bersabda bahawasanya yang lebih banyak daripada orang pada makan kenyang dalam dunia ini ialah yang lebih panjang masa lalang di negeri akhirat tu dia yang kata sahabat Nabi tengah tu sedap makan pun boleh saya ngah hadinya kita guna Tengah sedap makan dulu. Makan dulu. Hadis-hadis tak lagi baru kata istiraham tu. Tak ikut Nabi. <coughs> makan dulu. Makan dulu. Dia tak tahu hadis Nabi. Makan dulu. Bagilah perut sempa. Bicara tak istiraham. Barulah kainah. Eh, tak ada Tak ikut hadis Nabi. Tak hmm. tahu. Okay. Sahabat Nabi ni tengah tu sedap tu. No. Tengah tu sedap. Kawan tuan rumah ni pun tengok dia duduk makan laju. Zid <li>tanamak tambah sikit lagi. Satri cukup dia cerita jadi dah. Bagi apa cukup? Aku ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sapa yang menyempakan masa atas dunia ni, akhirat itu dia lapang panjang. Derida aku tak mau lapang akhirat. Cukup, derida. Sahabat Nabi, sahabah dia macam tu. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibn Majah dan Al Baihaqi, derida. Masalah makan banyak tu bala bagi umat Muhammad sallallahu oh, alaihi wasallam. Wan ni pula kata lagi. Dia kata makan banyak ni nak jadi bala. Saya kata, ketahuilah dia kata inilah awal-awal yang turun ke atas umat Muhammad kemudian daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala yang mula-mula nak -mula mai kepada umat Nabi Muhammad selepas Nabi wafat ialah bala makan gelamba banyak. Zaman Nabi susah. Zaman Nabi susah. Nabi sendiri lapak ni biasa. Bagi Nabi, keluarga Nabi lapak biasa. Sahabat-sahabat Nabi lapak biasa. Bagi mereka lapak tak ada benda makan ni, biasa. Dia mesti kenikah yang kita baca cerita Abu Hurairah duduk tumbuh tengah jalan tu? Ha, nak cerita kata sahabat-sahabat Nabi ni susah. Nak boleh makan dia buka senang. Tapi dia kata apa? Selepas Nabi wafat, di antara ujian yang mula Tuhan nak bagi kepada umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam ialah ujian makan berlebih-lebih. Lepas daripada wafat Nabi, orang Islam ni dia telah khusnah. Makan tak habis. Begitu. Iaitu, membanyakan makan dan lobak atas bersedak-sedak dan semegah-megah makan. Itu dia. Lepas daripada wasat Nabi, benda ni nanti main kepada umat Nabi Muhammad. Apa dia benda yang nak main ni? Dia kata yang pertama, makan banyak. Yang kedua, lobak atas bersedak-sedak. Suka kepada sedak. Kalau tak sedak, tak lah. Yang tak main mengaji ni pasal apa? Pasal tayah nak paking kaitan. Oh, alasan lah. Alasan tak mau main mengaji ni alasannya dia pasal tayah nak paking kaitan. Oh, Allah s.a. ta'umai mengaji mesebat, dia kata tayah ramai. Dia kata aku tak boleh sila lama lengah. Mesebat nak selesa nak Maksud kata nak selesa. Timkah buat haji. Tekis dua puluh lima rakyat. Nak selesa. Nak selesa. Maka ini adalah awal bala yang akan main kepada umat Nabi Muhammad Alaihi s.a.w.t. Dengan kerana itu, maka jadilah sedikit amal mereka itu. Kerana tu dia kata umat Nabi Muhammad kemudian selepas wafat Nabi ini, ah nak datang Contohnya kita dah kata ke orang lain, kata ke kita. Seminggu berapa kali kita baca Quran. Sendiri tanya diri, sendiri jawab. Seminggu daripada hari jemaat, hari jemaat pula berapa kali kita buka Quran baca berapa kali. Seminggu daripada hari jemaat, jumpa hari jemaat pula berapa malam kita beri iklimah yang tahajud. Seminggu daripada jemaat ke jemaat pula berapa kali kita buat puasa sunai. Kita ada puasa sunat, puasa sening, puasa khamil ataupun puasa tiga hari dalam sebulan. Seperti mana yang menjadi amalan Nabi Alaihi Wasallam. Kita cek benda ni, tanya diri kita berapa kali kita buat. Kalau semua jawapan dia nampak tak buat. Betul ya. Lebuhat Nabi kata bahawa umat Nabi Muhammad selepas wafat Nabi, dia antara bala yang nak main ke dia apa dia? Korang ibadat. Pada apa korang ibadat? Pada dalam kau selesa. Contohkan, ulama dulu-dulu orang nak minum dulu muka ada pancur dia. Tak ada. Tak ada pancur airlah telaga. Kalau negeri Arab ni lagi teruk. Bukan setakat kata tak ada telaga. Nak boleh air ni nak kena pi ke kawasan wadi. Kadang-kadang kawasan wadi dengan kawasan rumah dia duduk tu jauh, tak tahu berapa punya jauh. Cepat saja berjalan kaki pi ambil air kandak air balik main simpan dalam rumah. Simpan ni dalam dalam Kulit-kulit menatang, simpan, gantung-gantung-gantung, gantung-gantung. Di bimbing rumah tu ayak tu lah guna makan minum, ayak tu lah guna nak mandi, ayak tu lah guna nak nak beruduk, nak semayang dan sebagainya. Depa sanggup tu, susah payuh tiang ambil ayak wa'alikman, tengah-tengah malam bakit ambil ayak semayang, semayang sunat. Kalau dalam masyarakat Melayu dulu, pancoh ayam tak ada lagi. Ayam telaga. Bayam pun pukul 3 pagi, pukul 4 pagi. Ulama' ulama' dulu, orang tua-tua, orang -tua, alim dulu-dulu ni. -dulu, eh. Pukul 3, pukul 4 pagi. Turun rumah, bawa pelitang banyak gas. Turun, pergi telaga. Cedok ayam, ambil ayam tengah-tengah sejuk. Pukul 3, pukul 4 pagi. Naik ayam sunat atas rumah. Kita hari ini pancoh duduk nampak. Pada kata ni, duduk nampak kepala pancoh. Masa bedroom ni attached. Sekali dengan bathroom. Do hiduk tu celak jaga ke mata sebelah nampak dah. Ujung getah hayang duduk nampak. Disehat. Du, ah, pejak balik. Kerana apa dia jadi macam tu? Kerana kelampau slesa. Bila kelampau slesa, ibadat pun jadi sedah. Begitu. Baik, dia kata sebagaimana hadis datang riwayat demikian ini. Kata dia anak Aisyah radhiyallahu anha qala: "Awwalu bala'in hadatha fi hadhihi al-umma" بعد نبيها اشبع فان القوم لما شبعت بطونهم سنن ابدلهم فاضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم مقصودnya diriwayatkan daripada isteri nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia awal-awal bala yang akan jadi pada ini umat Muhammad isteri nabi kata nabi bagita Ujian ha'mullah, jadi Tuhan nak turun dekat umat Nabi Muhammad, kemudian daripada wafat Nabi ialah kenyang. Dia kata, Nabi pesan tinggal dah sebelum Nabi mati, Nabi pesanlah. Nabi kata, lepas aku wafat ni, ujian ha'mullah Tuhan nak kenalkan kepada umat yang aku tinggal ni, ialah ujian mereka ni makan jenuh. Mereka penyang sedih, dia kata. Yang ni, membanyakan makan. Mereka ni akan jadi orang yang makan banyak maka bahwasanya satu kaum itu apabila kenyang perutnya gemuk tembun tubuhnya tembun ni bahasa semak dia dia kata maka apabila satu kaum itu kenyang perut dia maka gemuk tembun tubuhnya badan dah ni makan dah begitu maka jika dah, maka jadi lemah hatinya bila perut dalam kau kenyang badan dalam kau besar kita jadi lemah lemah hapeh lam yakunin, tak ingat-ingat ke dalam. -ingat. Macam mana nak hapeh ke orang saja dah. Lam yakunin tu, tak ingat ke dalam, duduk kunca tak boleh keluar. Duduk kunca tak boleh, tak ta jumpa kunca, tak jumpa ujung. Allahu Akbarakabijuhnya, lupa. Se dia yang kata orang Allah ni, hati dia, hati dia tak terang payah nak ingat ayat-ayat Quran dan sebagainya yakni berkurangan imannya dengan Allah subhanahu wa ta'adhillah hati tak terang iman dia jadi malam begitu kerana tinggalnya atas kesedapan dan berkekalan atas bersuka-sukaannya apa jadi macam ni? pasti telan pun mewah, telan senang maka itulah jadi dia dan jadi kuat ia menurut hawa nafsu ha, dia jadi kebalik, ikut nafsu lah. Bila perut kenyang, terlampau selesa, hidup kuat. Hidup nafsu. Hidup nafsu. Nak rehat banyak. Rehat terlampau banyak, eh, nafsu. Begitu. Meriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari. Di dalam kitab Abu Asaf tajuk baru dia kata majaa liba fi libas ahab rasulillah sallallahu alaihi iaitu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan pakaian sahabat-sahabat nabi sallallahu alaihi wa pula dia nak cerita sahabat nabi lepas ni pakaian dia pada bumana Sahabat Nabi pakaian dia pada mana? Ketahwilah, saudaraku. Adalah sahabat-sahabat Nabi kita, saw. Di dalam itu telah diterangkan dulu. Jadi kita hadis yang kita baca sebelum ini pun dah banyak dah seram tentang sahabat Nabi. Ahlul Sufah yang kita baca bolehlah. Ahlul Sufah di antara ahlul Sufah itu ialah Abu Hurairah. Macam mana keadaan Ahlu Sufah, keadaan mereka meskin, ada pakaian selai singgah, makan tak ada, tunggu belas ketian orang. Itu keadaan sahabat Nabi yang kata Ahlu Sufah, begitu keadaan mereka. Malah ni dia nak tengah khusus pakaian mereka pula lagu mana. Tidaklah mereka itu memenuhi hawa nafsunya dengan makanan dan dengan pakaian yang sedap dan halus dan juga cantik tak ada lah sahabat nabi nak cari pakaian nak cari makanan yang sedap yang cantik ni tak ada betul tau pada orang hari ni baju kot dengan seluar hak dia pakai tu saja hamba sampai belah-belah ribu ini dibuat di landang bukan buat dia Rex Taylor anak tak Tengok Tunggu kawan dia pakai Oh pegang tengok You buat kat mana ni? Kawan dia kata buat kat London Oh London kat mana? Dia tanya macam ni Macam jawapan tadi Buat kat London London kat mana? Macam tu punya tanya Dia ni kata Buat di London London kat mana? Kat mana? Abang ni jalan mana You buat ni? Abang-abang Oh dia teka air di hati nama tu namanya Sembang macam London Tu London Orang kaya tu Orang kaya. Memang senang juga. Ya? tu. Orang kaya ni memang seimbang tu betul. Kita ni kalau tanya. Kencara baksa buat alo so, sas. Tak. Ingat buat apa pulak pulak langgang. Alo sas tu pergi cacara mahir lah. Kita duduk main kukuk kampung kita. Ah. Itu sebab dunia kita. Dengan dunia orang ada juta-juta ni lain langsung. Lain langsung tu kan, lah. Lain langsung. Sebab bila kita buat kuliah macam-macam ni, orang ada juta-juta ni dia susah nak main-main lagi. Sebab dia tak faham. Contoh kita bagi ni. Contoh kita bagi ni dia apa ni? Dia jadi dua fikir-fikir ke dalam. Dia kata ajar orang-orang tu. Dia cerita pasal miskin, pasal susah, pasal tak ada duit anak nak mengaji sekolah dia. Dia tak boleh nak kena benda tu nak makkut. Tak boleh nak masuk akal dia tak. Macam dia, bukan kata dia tak pernah susah. Dia tak pernah tengok kesusahan. Dia tak susah itu satu-satunya. Dia tak pernah tengok kesusahan. Sebab dia dia duduk di, di kalangan orang-orang yang tak pernah susah. Jadi ketika orang cakap bagaimana susah, dia berasa macam, Sama lah macam orang, macam orang suami isteri, ada anak-anak semua bagus-bagus. Dia suami isteri, dia ada anak. Anak dia lima orang. Lima ni bagus-bagus. Semua anak yang ada kat dia, semua bagus. Bila dia main dengar orang buat contoh cerita tentang ada orang dapat anak yang jahat ni, dia tak boleh fikir. Dia, dia tak boleh fikir. Saya buat satu cerita, di masjid, di bawah pinang. Satu sahabat jumpa saya, main jumpa cerita masalah keluarga dia. Dan dia pesan pula kat saya, dia kata, Ustaz cerita ni, dia kata, Ustaz cerita dalam kuliah. Ustaz, dia kata, saya puas hati kalau orang boleh ambil pengajaran. Dia kata, itu okay, adalah saya. Saya ni, dia kata, umur dah sinjar dah, dah. Baru kenal agama, Umur dah sinjar dah, baru kenal agama, Baru tahu kata ada masjid, baru tahu kata di masjid orang duk mengajak. Baru mai bila dengar kuliah ni, berasa bergigit hati. Saya tak pernah rasa macam tu, saya tak pernah rasa. Saya tak pernah tahu pun, saya duduk tengok masjid, saya duduk tengok macam masjid. Jadi saya tak pernah rasa nak pergi duduk macam masjid. Semayang dah apa dah? Saya umat dah senja dah, dah. baru Allah. Tu, hati saya baru mahu pada ugama ni. Alhamdulillah lah, saya suka kat Tuhan. Sayanglah banyak cerita soal Allah. Saya suka banyak-banyak dekat Tuhan. Walaupun saya umur dah senja, Tuhan masih lagi zuni untuk nak terima saya jadi orang yang mau dengar ugama dia. Saya sejuk pada Tuhan. Masalah saya dia kata saya tak boleh nak buat apa dah. Pada keadaan yang macam ni saya tak boleh buat apa dah. Isteri saya pun saya tak boleh buat apa dah. Anak saya langsung dia tak boleh buat apa. Isteri saya dia kata umur dah 50-an, 53 dah. Dia kata, "Cualah, dia lagi la tua." Selepas ni dalam dua hari Bini umum 52, 53 ni pesa puluh pinang tu Kalau musim pesa, selang dua hari ni pesa P dengan anak perempuan umum 21 P. Kita ni cubalah nak cakap desa sudahlah Kita ni umum senja lah Hal senja lah Dia Dia tunggu lagi <laughs> Hal senja lah kan? Dia kata-kata lelaki dia nanti jom tak habis sudah. Kerja ini Ustaz, kerja-kerja ini, takutlah saya sabar, dulu dengan kuliah. Dua pagi, dia kata, mak dengan anak ni, mak umur 52 atau 53 ni, balik dengan anak umur 21, balik, dia kata, pukul 2 pagi, baru balik, saya duduk tunggu dekat pintu. Siapa sampai, saya tolong buka pintu, masuk. Masuk, saya kata, main duduk tangan, Ustaz, aku nak cakap sikit. Anak saya, duk, duk duk duk jalan, naik di atas rumah ni. Ustaz, bukan jalan, duk duk pin. bawa jantan, kalau balik, main tidur sekali, Ustaz. Benda ni bukan baru lah, dia kata lama dah. Tapi dulu, macam saya kata tadi lah, dia kata saya tak pernah peluri benda ni. Nila bila dah masuk tengah ji, duduk koti, benda ni. Tak mau dah lah, dia kata tengok anak, duduk balik, jantan, naik, duduk ciluah. Dia tak suka lah, dia kata. Bilik ni pun, buk-buk masuk dalam bilik, tutup pintu, duduk dia kata. Tak tahu lah, pergi, dia kata, dah, dah, Masuk pergi dalam bilik, nak cakap tadi ni. Bila dia cakap ni, dia masuk pancong, senang. Kamu ada, Bungsu kata bini keluar daripada pancak kat ka dai. Eh, aku, "Hai nak aku boleh tidur tak? Yang mana kita duduk mengaji kat mana dalam bilik? Dalam rumah kita. Hai nak aku boleh tidur lah. Kata kata bini, bini kata Hamis sejak bila biduk jadi tu imam terban. Bini kata. bini kata kat saya pun tak kata apa, dia dah keluar bilik nak ke atas. Tidur ketuk pintu bilik anak. Ketuk, ketuk, ketuk, ketuk, ketuk tak buka pasal. Saya dah dalam 15 minit. Baru buka. Buka-buka, duk, dia tendang atas dada apak dia, jatuh. Selentang ke belakang. Sarikan nak hadbah, kata anak, tendang dada tu. Sembah, tak boleh hadbah. Ketuk lima belas minit, dia rotuk pintu ni. Tahu, anak duduk dengan satu jantan, milik ni, duk pintu, duk duk duk duk duk tu. Lima belas minit, dia buka-buka tu, buka, tendang atas dada apak ni. Duk, datang, jatuh, dia-gatuh. dia-gatuh, saya bangkit, nyam-nyam, suruh bawah kaya oh, ustaz dia saya kata tahu nak bawa dia ke mana saya. saya main abang kat ustaz ni nak minta tolong satu ustaz tolong pergi nanti habi ni dengan anak dia Allah tak lagi dia aduk main kat saya dia nak tunggu ustaz pergi nanti habi ni dengan anak dia ke mana kan saya kadang saya ni siapa? Nak tidur langkah masuk dalam rumah tanggahan. Si nak buat cakap pendek. Saya ni siapa? Kalau kabir ada satu bab lain. Dia ada satu authority. Dia sebagai kabir. Suami yang mahu buat report. Dia berhak tanggih. Saya tak boleh. Dan saya minta tolong ke ustaz. Tak payah. Saya tak boleh. Sayang. Kalau ustaz tak boleh tolong saya. Siapa nak tolong saya? Makasih siapa dah? Kita tak makasih dia. Tapi daripada... Apa yang dia cerita kita faham Kita faham bahawa dia sebenarnya dalam keadaan tertekan Tertekan Banyak benda duk tekan dia ni Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang duk tekan dia, duk tekan dia. Satu tekanan paling kuat ialah rasa bersalah Pasal apa? Pasal dia cuai tanggungjawab dia sebagai bapak, mendidik Suami, mendidik isteri dan anak daripada dulu Yang tumpul satu tekanan kuat ke dia, dia rasa bersalah yang kedua dia tertekan dengan hakduk jadi depan mata dia ni. Dia dalam keadaan tertekan, dia tak tahu dah nak kata dia nak pergi mengadu dekat siapa dia tak tahu dia dia tak punya dah. Kepala dia sakit. Dia cerita benda ni. Orang dia yang tak pernah jumpa benda macam ni. Dia ada anak lima, orang. anak ni alhamdulillah Tuhan bagi kat dia tertindih, cukup baik bila dengar cerita macam ni. Dia dengar lah, tapi dia kata Ustaz, dia pandai, lorikah, serikah. Dia kata, dia kata kita ni orang duduk main jumpa. Orang duduk main cerita benda-benda macam ni. Dia kita pandai, lorikah, serikah. Pandai, pandai mengayang. Nah, kata, nampak bulan, cerita ada. Kita kadang-kadang bercakap, bercakap pada orang yang tidak ada pengalaman tentang benda tu, tak kontak dengan dia. Tapi kalau kita berjaga depan orang yang ada pengalaman benda tu, dia pun lalu benda yang macam tu. Benda tu benar. dia. cukup memberi kesan kepada hati. Ini yang kita nak cerita ni. Bila kita cerita tentang sahabat Nabi susah, miskin sampai makan pun tak ada Ahlus Sufah. Sahabat Nabi termasuk Abu Hurairah. radhiyallahu anhu miskin macam ni. Dia, dia tak nak nampak tu susah. Dia macam mana dia nak di sini ni, dia kata maka tidaklah mereka itu memenuhi hawa nafsunya dengan makan dan dengan pakaian yang sedap dah halus dan cantik. Sahabat Nabi ni tak ada pakaian elok, tak pernah makan, benda sedap, tak penuh. Bahkan mereka itu kuat menurut seperti mana perbuatan Nabi SAW. Mereka ni ikut macam mana Nabi SAW, ikut Nabi Tengok Nabi susah, takkan mereka nak lebih tenang daripada Nabi. Baru tak gama. Nak makan ni, nak makan hidup berasa Nabi, tak makan. Macam mana aku nak makan? Lalu betul. Maka keadaan mereka tak lebih daripada Nabi alaihi wasallam. Maka pakaian yang ada dipakai mereka itu kasar daripada bulu. Sahabat Nabi ni pakai pakaian, ni pakai pakaian kasar. Tentang kalau kita baca cerita wali Allah, awliya Allah para wali Allah kadang-kadang luak ni pakai baju elok tapi dalam dia pakai baju kata pasal apa luak dia pakai baju elok? oh pasal dalam Quran Tuhan kata dengan ni'mat Tuhan ni fahadis maka ceritakanlah ceritakanlah maksudnya tunjuk kata kita Allah bagi rujji lebih sikit kita pakai baju elok sikit tapi belah dalam ni dia pakai baju kasak. Baju kasak ni maksudnya baju macam kengundi tu dia pakai belah dalam. Supaya bila pakai baju yang kasak macam tu dia tak selesa. Bila tak selesa ni tidur tak tidur lama dia mudah jaga. Bila jaga pakai semayang sunan. Ini cerita awliya Allah. Dia paham macam tu. Sahabat-sahabat Nabi ni lebih daripada para wali Allah. Pernah pernah dengar cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dia nak wafat. Sayidina Abu Bakar. Gan. Nah, kita duduk semayam perawah ni disebut apa nama khalifah yang awal, Sayidina Abu Bakar Abdil Radiyallahu an, Bakar Tambut Radiyallahu an. Sayidina Abu Bakar mana Dalam hadis cerita, Aisyah Radhiyallahu anha meriwayatkan hadis tu. Aisyah kata satu hari aku masuk tengok bapa aku Sayyidina Abu Bakar. Dia dalam keadaan tengah nak mati. Aisyah isteri Nabi anak Sina Ubak. Bila Abu Bakar nak mati dia masuk dalam bilik Sina Ubak ni. Dia masuk pi duduk sebelah bapa dia, sebelah Abu Bakar. Abu Bakar tanya Aisyah. Dia kata si kam katan tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sina Ubak dalam keadaan sakit tenat nak mati. Dia tanya anak dia Aisyah. Dia kata, "Ni ingat dah. Nabi dulu masa mati berapa lelaki guna buat kapal dia?" Dia tanya macam tu. Aisyah jawab Aisyah kata Fisala sati atwa bin Bi'il suhuliyah Laisatih haqam Wal-imam Aisyah kata Nabi masa wafat aku dah ada dia. Nabi Dia ni dikasar dengan Menggunakan tiga halaykai Tiga halaykai Bi'il yang warna putih Suhuliyah Kain daripada Yaman sejenis kain daripada zaman. Leisah pihak kami sualah imama. Nabi tidak dipakaikan kain dan tidak dipakaikan serban. Kapan nabi ini pakai kain putih tiga lapis? Nabi tak dibuat baju untuk pakai macam kami sepadah pakai kain saja. Kapan tiga lapis? Dan nabi tidak pakai imama, tidak dipakaikan serban semasa kafan dia. Aisyah kata lagu tu, dekat bapak dia, "Syidina Nabi Muhammad kan sedang sakit kuatnya." Abu Bakar kata lagi, "Dia kata tu dia tu' ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dia katang ingat dah nabi dulu dia wasat hari apa. Dia sakit kuat. Syidina Muhammad sakit kuat, tuan-tuan bila sakit kuat ni tak ingatlah. Banyak benda tak ingat. Siapa pun macam tu lah. Ya. Siapa pun macam tu. Esok bila sakit kuat sangat, tak ingat dah. Dalam keadaan sakit, duk menahan, sakit kuat tu, dia tanya anak dia macam tu. Dia kata, ha ingat tak? Fi ayyi hari apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, yaum al-ibnain. Aisyah kata, Nabi wafat hari ismin. Abu Bakar kata, fa ayyu yaumin, hari ni hari apa? Dia tanya Aisyah. Ni hari ni, ni hari apa? Jawab Aisyah, yaum al-ibnain. Insya'a kita kebetulan hari ini, hari Isnin. Apa si Nahu Bakak kata? Dia kata, Dia kata, Dia kata, Ya Allah, aku harap syanalah, Kalau nak mati kan aku, biarlah aku mati siang ini, hari Isnin ini sebelum malam. Apa yang apa-apa? Dia Nabi. Karena Nabi, Wasak hari Isnin, Dia kalau boleh nak wasak hari Isnin, sama dengan Nabi. Si sayang Nabi. Orang yang tak sayang Nabi ni sudah buat apa tempak kat anak anak Nabi Buat buku, tulis kina Nabi sallallahu alaihi wasallam ni orang tak sayang Nabi. Sayang nama ni nama Islam tapi tidak buat tulisan, tulis masuk dalam surah apa, tulisan itu mengkina Nabi sallallahu alaihi boleh tu, nak habang kata Nabi SAW ni isteri sampai belas-belas orang, tak cukup dengan isteri belas-belas, ambil hamba perempuan yang bukan Islam pula, berjina dengan perempuan ni. boleh boleh dalam surat habang. Ni yang pesatuan ulama' marah. Pesatuan ulama' marah kerana ni. Kerana apa? Kerana kita membiarkan orang menghina Nabi kita. Bukan ada tujuan apa-apa. Pesatuan ulama' marah kerana perbuatan itu, perbuatan menghina Nabi. Dan ada pihak membenarkan orang hina Nabi secara terbuka tulis dalam surat abang. Pesatuan ulama' minta supaya surat abang jangan bagi ruang kepada orang hina Nabi sendiri. Yang tua aja bukan ada apa-apa. Pasal apa yang nak marah? Pesatuan ulama'. Kalau saya hina Abu Bakar al-Siddiq. Saidina Abu Bakar As-Siddiq sayang Nabi... Sayang ni sampai ke peringkat... Dah sakit kuat ni... Tanya anak dia... Rasulullah dulu mati hari apa? Anak dia kata hari Isnin. Dia kata hari ni hari apa? Anak dia kata hari ni hari Isnin. Terus kata, "Ya Allah, arju fina baini wa bainal layl." Dia kata, "Ya Allah, kalau boleh biarlah aku mati hari ni." Hari Isnin ni sama dengan Nabi sebelum menjelang malam. Bagi aku mati sama macam hari mati Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Sayang kat Nabi sampai macam tu. Lepas dia kata begitu fanazara ila thaubin alayhi kana yumarradu Lepas kata tu tunduk tengok baju hat dia pakai. Sina Abu Bakar waktu dekat nak Nabi. Tunduk tu fanazara ila thaub tengok baju hat dia pakai ni. Kana yumarradu fi baju hat dia pakai dalam tempoh dia sakit ni duk pakai baju ni tengok baju. Faqala kata kak anak dia, ka Aisyah yang ketiga saudi alaihi wa zaydu alayhi saudin dia datang tolong saya ambil baju ni si basuh lepas tu simpan lagi dua lain baju lagi simpan dia kata fakastinuni fiha guna buat apa dia bilang tu mati Ambil saat ni kain aku dok pakai ni, ambil tulung bahasa usah. Dia kata, lepas tu pergi simpan, ambil dua lai kain lagi, bagi jadi tiga. Sama macam kakak nanti tiga, dia pun nak suruh kakak dia tiga. Ambil baju ni, tulung bahasa usah, ambil dua lai lagi, simpan. Kalau bapak mati, kakak kain tiga lai. Syedina Abu Bakar as-Siddiq kata ke anak dia dulu. Aisyah kata, inna haza kalat. Aisyah kata baju hak bapak pakai ni buruk sangat dah elok lah kita buka bang esok kalau dia takkan mati kita ambik kain baru kapan hak ni buruk sangat dah jawab dia dia kata apa? dia kata Innal haya jadid minal dia kata orang hidup saja yang nak pakai benda baru aku kalau dah mati tak payahlah baru-baru hak ni cukup untuk kapan aku sahabat nari sahabat Nabi dekat mana saja dia lah. lalu Apa kata dia last sekali dia kata malam yu tawassha amsa min lailatul tetapi sedengar Abu Bakar tidak mati pada hari Isnin itu menjelang malam baru dia mati malam maksudnya malam Selasa dia tak mati hari Isnin dan menjelang malam barulah dia mati dia mati malam Selasa wadu fina qabla yusbeh. dan dikebumikan dia sebelum subuh dan tengok mati dah lepas maghrib dah baru mati sebelum subuh dah simpanan sahabat nabi ikutlah bu pesan nabi banyak tak mau simpanan malam muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah ini cerita sahabat-sahabat nabi sambung hadis ni kata dia sebagaimana datang khabar daripada hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi kata dia an Abi Musa radhiyallahu anhu qala ya Hunayyah lawwa aitana wa nahnu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa asabatna samana la hatibatan annari hanari hubbani sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam musa al-ash'ari radhiyallahu telah berkata dia kepada anak dia yang bernama abu bardah wahai anakku Jikalau engkau lihat akan kami pada waktu kami sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, mengenai akan kami oleh langit, yakni kami kena hujan daripada, daripada ayat dari langit, mesti kamu kira akan bahawasanya bau kami seperti bau kambing diri-diri. Diri. Dia ni, ni kata ke anak dia. Abu Musa al-Ash'ari dia kata ke anak dia. Dia kata, kamu kalau kamu boleh tengok kami masa kami hidup sama dengan Nabi dulu, pakaian nak kami pakai ni pakaian yang dibuat daripada kulit binatang. Kalau hujan busuk kami ni bau macam busuk kami. Nak habaq kata sahabat-sahabat ada di kalangan depa pakai baju ni bukan buat daripada kain tapi buat daripada kulit binatang buat pakai hari-hari. Miskin depa. Pada hadirin ini bermula ini hadis sahih dan bermula makna ini hadis bahawasanya adalah pakaian mereka itu daripada bulu. Sahabat Nabi, ada yang pakai pakaian daripada bulu. begitu. Maka apabila mengenai akan mereka oleh hujan, datang daripada kain, mereka itu bau diri-diri. Oleh kerana baju, pakai tu baju, buat daripada kulit natang, bila tenang hujan, dia bau macam bau natang. Begitu. Dengan sebab basah kerana hujan itu masalah, jubah bulu yang dipakai oleh Nabi SAW ni pula nak ceritakan, Nabi pun ada pakai pakaian daripada kulit binatang ni sesungguhnya telah lalu dalam juzul yang 10 pada Abu Abu Libas bagi kitab Bahru'l-Mazi ini menerangkan Nabi pakai pakaian bulu dan di sini ditambah datangkan beberapa hadis lagi, daripada lainnya akan jadi beberapa dalil harus pakai pakaian bulu itu ada tadi guna ummah lagi hadis cerita tentang nabi biasa pakai pakaian buat daripada kulit binatang ni satu daripada hadisnya begini an uba data bani samit radhiyallahu anhu qala kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذات يوم عليه جُبَّة من صوف ضيقة الكمّين فصلى بنا فيها ليس عليه شيء غيرها Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Mubadah bin Samid RA. Kata dia telah keluar ke atas kami, Nabi SAW pada satu hari. Telah dipakai atas badannya sehelai baju, iaitu jubah daripada bulu yang sempit dua tangannya. Nabi pernah satu hari pakai, keluar ke tengah sahabat ni pakai pakaian yang dibuat daripada bulu. Pakaian tu pula nak pakai punya susah. Kerana sempit tangan nak pakai susah. Maka sembahyang ia dengan kami di dalam dua baju itu. Nabi pakai baju tu, sembahyang sama dengan sahabat. Tiada ada atas tubuhnya satu yang lain daripadanya. Itu saja pakaian yang Nabi pakai. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibn Majah. Masalah dia kata selimut bulu yang dipakai oleh Nabi SAW. Ini satu hadis yang menunjukkan Nabi kita pakai pakaian bulu yaitu hadisnya begini Anas bin Abdullah bin Umar anhu maka tu'a ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa inna namraka min sufin nun sajurah diriwayatkan bersama sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata dia telah diwahatkan nabi sallallahu alaihi wasallam padahal bahwasanya kain selimut daripada bulu masih ditenun untuk nabi jadada ada orang nak hadiahkan Nabi satu kain selimut yang dibuat daripada bulu. Tengah duk tenun tak siap lagi Nabi wafat. Maknanya Nabi biasa. ada benda-benda yang macam ni dekat dia. Meriwayatkan hadis ni oleh Al Baihaqi. Wallahu a'lam. Lepas ni kita masuk tajuk Bab Naja'at fi tarkib tarawwu' fi tiab wa tawadu' an billah. Lepas ni kita akan masuk satu tajuk dia kata meninggalkan tinggi pada pakaian kerana hendak diri kepada Allah. Meninggalkan tinggi pada pakaian. Kita ada baju hak elok-elok, ayeb-ayeb hak ha mahal-mahal ni. Ada ataupun kalau tak ada pun kita ada duit mampu beli tapi saja kita tak beli. Ataupun ada tapi saja kita tak pakai. Pasal taubat kepada Allah. Ha dia akan main tajuk. Dan kita mampu. Kalau tak mampu tu tak boleh, mampu. Memang ada duit, memang mampu untuk nak beli baju mahal ni. Tapi kita tak beli. Pasal apa? Pasti nak jaga supaya kita tawabak dengan Allah. Bagaimana keadaan benda ni. Ha? Wallahualaikum. Selepas itu kami mempaskan kafarah dan surat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammalin fil awali wal akhirin wa sallim wa radiallahu tebarak wa ta'ala wa sallatina usadis ayin Rasulullah ala jemaah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alaikum Habdayi wa fi ni'amah wa yukati'um mazilah Ya Rabbana lakalhamd kama yanbadi li jalali wa jifika al-kariim wa'azim sultanik Radina billahi rabbah bil-islami dina wa imuhammad بالنبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا سحمى النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللهم جعل جمعنا جمعا مرحوما فَتَكَرَّهُنَّ مِنْ بَعْدِهِ سَتَكُونْنَ مَعْصُومَة وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ